مران مخترم عویدون کو دمولانا مبتی توسی بخمت سیب ده دوره تفسیر قرآن دا اٹا ست نمبر کے سٹ چپا محل بلنخیل مرغوث کی پنو نو دوزارات کی شعر زدی دمیلائی دو پتایا ساتی اشاہ دی توید سنت کے سٹ اینج ای ای ای سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمانت لازان از مین چوک جانگیرارو اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو سلامونه بیا چرغلونې ال تکزر پیغمبر پاک په مجلس کې ناشتم پاک مجلس کې ناشوي نو د پیغمبر پاک مجلس کې چې کینه خو بیا صحابي دا شوهه مسجد نبوی کې مجلس د پیغمبر نشته مجلس د پیغمبر کې خو څو سړی نه شوه او هغه چې کم دی لکه یو سړی راغ او مجلس د پیغمبر لګیدل لري وړوند او هغه لکه عبد بیا صحابی دی هغه بیا صحابی دی اگر پیغمبر نه دی خو مجلس د پیغمبر کې ناست کړي د هغه دی نو تو صحابی شوه چې بیا مدینه ته لاړی ها خلک او ال بل حضرت وي یو که سره سره ملاوشو وی راته چې مدینه مکه کې خیر ده اومدا چې د غن په کار هم ډیر په ادب سره ګرځه ځکه مدینه کې ډیر ادب سره ګرځه پیغمبر پاک خلق وینینو بیا دا پیغمبر پاک خپکی دي دا کوفریه دي لا الی لا راکم بعدا امکم دا داسې سړی حج نه کیږي د مشرک ته دا نظریه د شرک ته بغیر د اسبابو چدا سوای نبی علیہ السلام خلک ویناو هر خبر اوري استشفا د دي قایلي دا سړي حج نكي نكي غري دا سړي حج که سو راجنو کی د ابو جهل حج د ان قبلي دي ابو جهل خومډه راجن کړه قبلې دل تواپونه به کولو دوره بزرګانو چې په بربنده باندې به تواپونه کول به دا کپلو کې مونږ ګنا کړه او د ګنا کپلو مږ زغمونه چې مونږ سره دین خطي مونږ د الله فقور کې توافقو د زرګانو سم الله شہیدن دی اللہ تعالیٰ گوادے پانسا ماندی یا فعلون چی دی کئی ولی کلی امت رسول تخویف دنیاوی دا حریو امت دا پانا یو پیغمبرو فا ایزا جا رسولهم اللہ هو الله هر کلا چرا بغیدی تا پیان برد دی قوزیا پا کما مسالہ باندی اونو میرا تماخ کنه ټول انبیا په دې راغلیو چې رد شفاعت قهریه قبوریه کو خصوصا د حضرت نوح علیه صلاتو سلام نن بعد چې کله شرک شروع شو نو د نوح علیه السلام چې کله د قبرونو شرک شروع شو نو السلام دغه چغی وله لا اله الا الله دا نه پسته څومره انبیار راغلی دي پر رد شفاعت قهریه قبوریه باندې راغلی دي او زباده توحید کړه او دا چغی وله چې او عبد الله بل قصدو اظهار ان غیره ليس بما دن دې صورت لا چې زراور سم دار ډېر بلشان ټول قران بلشان نه خوځه دې زل راشم دې صورت لن زما زلو دې زوام چې زدی صورت کلیګیا يم زګا نن سبا د مشرکین ډېر زیاتی دنیا دا دی دې مشرکین نه ډاکا کالا وای د قبر سره خللم پیژ می حاصل کو کتابونه لیکلي دې خلک ګمراه دی دې باندې پلان کیځه تللم سفر باندې دلته کې مې قبر سره ځان له دعا غوښتا من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين على ذلك الله واللادديد رد ټول انبیاء راغلو دا رنګ اس د استاد تما د کتاب عبارت د کشپ ستوره چه اي په اتفاق د مسلمانانو سره دا چې کم نه دانا ناروا ده د نبی عليه الصلاه والسلام قبر چې کم نه کلس رازي او حضرت احسان و توي راشه سکه وي قبر لازم دغلط بلک سلام وکه قبر فلا مزه پیغمبر ده دینه منا کړي ده پیغمبر یی چې زما قبر لمراځي په ما باندې قبر څخه نزدي درودونه موای بس چې کم زای کوي ما ته به الله دا غي ثواب را رسي اما تر را رسي منا څو ثواب وたり شي او سواب ته پیغمبر محتاج نه ده هغه الټه دی مصلي ته چې دا درود ویل دی الله د درجه بلندۍ پاهي باندې پیغمبر الله خپل مقام اعلی تر رسول ده باندې من صلى علیه مره صلى الله علیه 10 خدا شروع وي کبر څخه موځو کا اولته چې کوم نه دعا وغاړه ځان د پاره کا پلانکی کبر څخه په فیض می حاصل کو او علامه ابن کایم په دې میں اجماع را نقل کړي چې کوم سړی دا یما څخه فیض حاصل کوي دام کفر دی دام د مسلمانان نظر نه دا دا ټول کفریات شروع شوي دي انبيار علی بلی الله د دې د پارهو انما جاء الانبیا لبیان التوحید و تبیان التفرید ولذا أتبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا الله ولم يومروا بأن يومروا آلم اللتهم بأن الله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بمعبود ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفاعون عند الله ام بیا غلی د دې درځه پاره چي رد, پا رد داسې شفاره سنو چې ام بیا اولیا په قبرونو کې شفاره سي نشي کولې دابزرگان محتاج دی پخپلا او دغه دنیا سره معاملات ختم شوې ده اذا ما تل انسان ان قطعا عنه عمله کله چې انسان مړ شون د عمل ختم شو حضرت عائشه پر سر لاس کې خو دې هاي مړ شوه ما حای املاشون نبی علیہ السلام می زاکی وانا حیون فاستغفر که دا وې چ تملاشوي او زجوان دیم نزه بدل به خنه غواړم او انا حیون که زجوان دیم نزه بدل بیا به خنه غواړم دا نوی که انا حَی ان و میت پاست کزج و نیم کومن پاسته د پار بابا خنه غوارنده وسره سر ویلی کزج وند نو به خنه پیغام بار د مرگ نه پاسو د چا د پار دعاگان نغواړي او پیغام بار پاک د دنیا نه عمل کټ شوه دی دا اصلی گیادی وای علامہ د دی وچنا اجما ران کل کړه دا علامہ ابن الہادی چې چا دا نظریه اوسه نو فقید خلاف اجماع المسلمین و نصوص القرانه اجماع من کړی دی قران من کړی دی کله و پیغمبر ویني کله و پیغمبر مجلس کې کېناستم او کله و چې آل مدینه ته لړشي نو پدې سوچ بځی شه پیغمبر زما د حالاتونو زغره خبري کې او دابه کېږي دا کم نظریات دي دا خلق سترا بلې اخر سوچ مو سره پټ کېمو د صد پاره والو دا دړې دړې خېډي مو دی. او دا لو لو شټونو مو سره غټکړي دي خلکو یې رویدا لانا الله طرف ته راو بلې شركياتونه او يروي بدعاتونه او يروي سنت ته راو بلې توحيد ته راو بلې ذات او خلق سترا بلې تاسو چې دا دړې کله کله بده داسي کې ګوره ماده دور له علم کړه دې زوب خلکو ته دا مثلا نه ظاهرو ما سما سلا بظايره د شرك مثلا بظايره دي شيطان وطپ کې لادا خيسته بل زينن للمسرفين ما كانوا يعملون دا يه تعالی بل خيسته وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ د طاره د هریو مته یو پیغمبرو پس هر کله چ را پیغمبر د دی پدې مساله د رد شفاعت باندې فیصله وکړل شو په ما باندې کې په انصاف سره ودی سره بظلم نه بس دې سره بظلم نه کېد او پس پیس اللہ وکلیشی پا آدین که پین صرف صرف دی صرف ظلم نکی گی ویا کولو نا, نا اوزا جرد اوائی دی متازل وادو کلوی دا واده قیامت کچری ایتا سرشتی نی اوائی اللہ املکو لی نفسی زرنا زمالک نیما دا پاردق پنزان دا زرر لرکا ولو ولا نفاند نفیاسی لولو الا ما شا اللہ لیکن ما شا اللہ آغا چه واری اللہ تعالی نواغا کی گی لیکل امت نجل دا پارد اری ا ا نيټه د دې نو دای باروست نو باروست کې دې شدايه نه او ساتو نو ما مخ کې کې نام کې قل ارا ايتم او آیا ارائیتم او آیا قول او آیا ارائیتم او آیا تا سغور کڑا یک چر راشتا او ستا عذاب دا اللہ تعالی بایا تندش پی او نهارا نیاد رازے ماذا یستاجلو منه المجرمون ماذا کمحیل دا چې جلدی با کئی دا غیر مجرمان د عذاب نا پاغی سرا کمحیل دا چی بیا با پاغی بانده مجرمان جلدی او کی او دا عذاب نا بزان بچ کی یا ایو عذابین یستاجلو شه مجرمان دا اغینا جلدی کوي کم یا مجرمان دا اغینا جلدی کوي او بیا به په جلتی کې او تخته شي یا ما ذا یستاجلو بهل مجرمون سبه بیا هغه عذاب چې مجرمان په جلدی کوي هغه عذاب به بیا څنګه وي یو زلدر باندې راښنو بیا بلشاني <تصفيق> اثم اذا وقامن تومبي ايا بیا اثم ایا بیا اذا هرک اذا ما وقار کلچوا که شان صاحب ایمان برالیتا صبحی باندې یا هرکلچوا که شدا قیامت نوبیا به ایمان رالی پاوې باندې الانا اوسه اوس ایمان راړي وقاد كونتم او تا کې سره وای تا سو پته دې باندې تستا جنون چا جلدی مو کولا پ دې باندې تاسو عذاب را والا جرمو غفت او اوس ایمان راړي اوس نخلاسيږي ثم قيل بیا به ویل شي ام بیا به ظلم چ ظلمي شفاعت قهرياب قبري امني سب ورته ویل شي دا اکبر زوقو عذاب الحل دهو ساکی تاسو عذاب درمیش گی رئی حل توجزانا بدلنشدر کولی تاسو لرائی اللہ بی مگر پاس سبانده چی وی تاسو چی کو در شفاعت شیر کیا ویستن بی اونکا او تفوز کستانا حقون وی حق دے دا وتهو ای ولینا آو رب یو قسم دے پرابزما قسم دے پرابزما باندے انو چھا مہلا قیامت بالکل رشتہ دار آو نئی تان سو عجزہ کن کے لالرا ولو ان تا فیبو رب یو کچری د پارا د هر یو نفس چ ظلم کڑے دے آ ہا ولای ان دللا نظری والا چه ظلمی کل ده شید دد پارا آاسو چه پس ما کیدی او د فی دیا ور کی پاغه سارا خام خا نو جواب مایده کی 13 13 شو چه ما تو قب بلمن هم ددین ما قبول نکلیشی وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ او پټه وکي د خپل یا اصر الندامته سر ګندبکی دينه اخته منځ ته لرا هر کله چې ویني د حساب لرا او په سلام وکړي چې په ما بین د کې په سره ودې سربې ظلم نکړي الا ان لله ما دویمه حصہ او پدې کې درې خبرې رات په شرک فعلی او په شرک فی الاعلم باندې او زجر په انتخاب ولادت او ترغیب ال القرآن ترغیب ال او دا باغه 70 نمبر آیاته پوری الله والله ان الا اننا لله اول دلیل عاقلی الا خبر درخواست الله د پاره دی انس خاص بهشکه خاص د الله په اختیار کیدی انس چې پسمنونو کیدی انس چې پسما کیدی الا ان وعد الله بهشکه وعد د الله تل بالکل رښتیناله کیناکثر د خلکونه لا یعلمون نپویګي اکثر د خلکونه شه د کابل ګرام مد ذل ال الله دے خاصہ دی الله دی صحت کے علم کے عمر کے اولاد کے هر سکه برکت واچي اوبديا ہے کہ ما نا کولا اور اوبدياږي اکثر د خلقو نا په مساله د شفاعت نه پويږي جمهور د مساله د شفاعت نه خبر دي جمهور نه پويږي دا هو الله غموحدين پوکړي دي او ایوهی و یمیتو داللا تلا جوندی کولکای یمیتو ہملا کولکای ویلے یا ایوه الناس قد جاءتکم موعظه ای طولهال کو تخیسراغلے تاسو ما موعظه تو در طرف درف تاسو نہ ی لوینسیات در تغلے دے اغا لوینسیات دیم ما من شفیئن الا من باد ازنے چ شفاعت گره پس او اذن با قیامت کی اول شفاعت او پاکه الله <سؤال> ولدا نو نصیته قبولي کوي دا موايج تاسو وايي د قبرونو کې دا شفای زموږ شطار اسياندې و شفاء او شفاء راغلي تاسو تاسو راغلي تاسو ته شفاء او لويه شفاء د پاره د هغه بيمارو پس سودوره چې په سينو کې دي هغه غلط نظر استه چې سينو کې چې پردا چې تاسو وايي ها اولاي شفاء او نا استشفاب قبر الانبياء است بقبور الانبياء استشفاب قبر النبي استشفاب قبور الاولياء دا تول ناروا دی دا نظریه دی دا دی دا بیماری دا شفا راغلی دا قبول کد اللہ وحو دا او هدایت راغلی دی او رحمت دا پار آدم و منانو اللہ و اللہ دی نظریه تا چه دا شفا رسیان نشتے پده که دا لوی نصیت تے دا لوی اب شفا دا او دا لوی هدایت تے دا لوی رحمت تے نو چه سوک دا نظریه نمانی نو نصیت دا اللہ ان نقبلی نو دا غزر لبیمار د عذاب کے مقتلا دے مغزوب دے غیر المغظوب علیہم ولذالین غیر المغظوب علیہم ولذالین لا ان اللہ یہود و نصارہ اتخذو قبرا میائے مساجد مغظوب زالین و علی انبیاء تے ہاؤ لای شفاءنا عند اللہ انبیاء را غلی دیدے پار اورد دلما توہلو مغظوب دے کنے چ سوک دا نظریا نہ منی اللہ اللہ کل می فضل الله وای چې په فضل الله تعالی او برحمتې او په مینو باندې د الله تعالی باندې فبذالک فلیفرحو شې اند شاپورو الله الله دایې کې ډېر خسته خبرې کړې دي به ماره جان کې اوید تکمیل د نفسونو د پارا سلور مرتبې دي او یو مرتبه دا چې ظاهر د افعال قبیح او یا الله یا الله زمون ظاهر د افعال قبیح او نا, نا خصلتون ناپاک یا الله تا قرآن تناس یو تنا غواړو یا الله په موږ حمو کې او دوی مې د انسان د کاملېدو لپاره دویم خبره دا باتين دنا لایکو عقایدو نا کول الله اکبر دنا لایکو عقایدو نا عقایدو نخبل باتين دنا کول او ایبل دا چې نفس پخو خو عقایدو باندې خایستا کول او سلورم دا چې انوار الهیه فضل باندې فایز کېدل اغراتل دا سلور وړه ترتیب وار ویفتی صورت کی ذکر دی شفاہ اللہ پیس صدور قد جات کم موحضہ اللہ واللہ و موحضہ تراغلدہ زائر دے پاک کا په پا زائر باندے افعال شرکیا مکوا افعال قبیحا مکوا باطن نفاق کا شفاہ اللہ پیس صدور داریں گے آقائدو باندے پا نفس خیستا کا ہدا ہدایت تے او رحمت انوار الہیہ په خپل فضل له کا او فیض ته حاصل کا انوار الہیہ نه فیض حاصل کا قبر نه بس فیض حاصل کی قلوه یا چې په فضل د الله چی مانده او پر احمد الله تعالی باندې چې قران نه ف دې باندې دې پس پس په ذالیکا پس په دې باندې فلی یفرحو خوشاله شي دې فلی یفرحو بذالیکا فبذالیکا فلی الله اکبر یا واجب په فضل د الله تعالی او پر رحمت الله تعالی چې پیغمبر پاک دی فدیبه د مومینان خوشاله شي یا او یا چې په فضل د الله تعالی چې قران نه او به رحمته او په مرو باندې د الله باندې زمای استاد محترم بچا سبق هغه دی ځکه دا معنا کوي او دا ما د غی نس دا کړی دا قل بفضل الله او یا چې په فضل د الله تعالی چې قران نه اب متی او پهمهروبان دا الله چې مشغول تیاده په کتاب د الله باندې دالوې فضل دیکن نه چې دا الله په کتاب باندې مشغوله شوي او دا الله کتاب چې د کم دیغ اوغس مشغولله دالووي فضل, دے اللہ دا آخوا فضل دا اگ اگ دی الله اکبر د دی نه فضل دابل نشته ممنان په کارج پهې خوشحاله شي کلک درس ږدږي نه خوشحالیږي ف بظالې ک فلی افه ها پکېږي م چې درس وګورم درس وګدی ګدا در باندې د الله فضل دی د الله محروبانی ده زکه حدیث کراځي یا الله یا الله زمونږ عمل د خپل کتاب موافق ک او یا الله د دنیا او د اخرت پر دی یا الله زمونږ اوساته یا الله من تا ته محتاج یو غیر ته محتاج ک یا الله سوره یونس او ټول قران چې د صدا پر راغلو از زمونږ سینو کې ور باندې نکه او یا الله من غیرت ایماني پیدا ک یا الله د شرکیات او د بدعات او د زمنګ نا پرد پیدا کیا یا الله یا الله د نارواو بدفعالو نا زناگان او غلط کردارو نه یا الله زمنګ ذلتور کیا یا الله یا الله زمنګ ذلت نارواو نه نا تور ک زمنګ مینا د حدیث او د پیغمبر پاک د احادیس سره پیدا کیا یا الله الله اکبر لوی فضل د قران کریم حدیث ک راضی نبی علی صلاتو سلام فرمایي الله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نظرت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منعين قال ايضا الله فى قرونه ده الله فى قرونه فى يوقر سخلق راجمش الله كتاب الولي نو فى ده خلقه الله اتمنان رازي اتمنان الله اتمنان من غراول لګي او غشیتهم او دا له مه رباني د خلکو نه چا په رکیږي او د پټي د الله مهرباني دسه و... او بل دا الله هو الله وحفتهم الملائکه پرشتي راځي او هغه د دین اخپل وزارت چا په رکې الله دې زمون دا درس هم دا سیکي الله دې زمون پزړونو اطمینان راولېږي چې زمون زړونو په قران او په سنت مطمئن شي او الله دې مون د هر دشمننا او د هر دشمن او د حسد د حسد نه محفوظ ساتي او بیا نبی عليه السلام فرمای وزکرهم الله فيما عند الله د پاه مجلس کې ادای چې د پرشتو هغه مجلس ته خلک راځي او کله چې کورونو کې خلک را شي او صدا الله تذکرہ کیږي د خلک د الله د کتاب ډې لوې دشمناننده تبلیغيان دا چې به اونوي چې ګورث څتره راځم شي د الله په قرونو کې راجم شي او د الله د قران درس کېږي نو الله رحمت راځي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا حدیث وای خو ګوره دا څه وایي مفهوم دا حدیث دا څه دی چې خلک راجم شي د الله تذکرہ کېږي نو الله خوشاليږي دا نه وایي چې د الله د کتاب چې دا حدیث راشي چې نبی علی السلام وي بلېغو انني ولاو آیا زماده طرف نور وسو اگر کې یو آیات وی. نو دا سينو اگر کې یو آیات وي اکثر دا کې زماد طرف نورس اگر یو خبر وي و خدای د غرقد د الله د کتاب دشمن ولی ګرځیدل ولی د الله د کتاب دشمن ګرځیدل د الله د کتاب دشمنی منکو نو چې بیا راشي وایو ګورا قران ته کیناستل چې کم نه نو هغه ځان له شهده د علم مجلسونو کې کی کیناستل ځان نه یو شهده و ګورا یو طرف ته تلاوت کیدو یو طرف ته چې کم دنو ذکر اذكار کیدو بل طرف ته دا علم مجلس دلو دا علم خبره کيده نو نبی عليه الصلاه والسلام راغه نو یې باغی کی کې کېناسته نو ګوره اخوا د قران قرب پیغمبر قران, قرآن, قرآن وايي پر خدای غرض یو تبلیغي یو ملګری له قران زړه بده نو هغه بیا ما ته ویره د څنګه چلل نو ما یې د خدای غرق ده خدای غرق چدلوا الله کما سزا ورکي او دوی په دې باندې الله خلاص کی په دې ګیره سره بده سره ده بجیل وای د جهنم ته لورکې مردا راي بیا جانم تبدلا کی دا او الله د کتاب دشمنان دي نوته ګوره پیغمبر قران پري خو او پیغمبر ذکر کار پري خو دا کی کین ش دام خ خودی خدای علم مجلس و دې کین وا پا ګلا پا ګلا علم سو خبري علم اغه ټیم د الله د کتاب درس و تدریس و او تدریس او د الله د پیغمبر د احاديث پرانا کی د قران تشریه دا علم دا هیلم نو دا درس د قران د هغه اصل شیدا دی یا تدارسونه بينهم لوی فضل له خو خل کو دا فضل پر خو ده کله وای دی کې هدایت نشته کله وای دی سره ټول راضی ستا په دی د الله لعنتی چې هغه قران ته ته ټول وای ستا په دې جوړ چي دین दुसरा دې جوړ دې د يهودي سره دې جوړ دې د نصراني سره دې جوړ دې د عیسائي سره دې جوړ دې د کمیونست سره دې جوړ دې د هر کمیونست د هر دهري څخه رستا جوړ دې ستا اتحاد د ارچا سره رستا په دې جوړ دې د الله لعنتی دا جوړ دې د بدعتي سره دې جوړ د منافق سره دې جوړ دې د مشرک سره دې جوړ دې د کافر سره دې جوړ دې په جوړ دې د الله لعنتی دا جوړ دې جوړ دې په قران ټول راځي قران د اتفاق د پا راغلو خو ټول ختاره پیدا کو چې د قران تختې خلق کوي په قران کې هدایت نشته الله دې پویا کنه نو 1500 وي الله اکبر دارنګ حدیث کې راځي نبی علی صلاتو سلام فرمایي من شال القرانه عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله على کلام الكلام فضل الله على خلقي الله هو الله نبي عليه السلام فرمایي چې الله فرمایي چې قران کریم مشغوله کو زمانه د سوال کولونه او زمانه د یاداش نه ذکر او اسکار نه قران مشغوله کړه دي نبي السلام د غختون کو نه بز دغه غره شي ورکوما استادونه شه نور خلق ذکر اسکار ارای زان لدواگان غاری الله و استاس لبزده دی تول خلق در غردر کوم فراشده زما په قران باندې مشغول شه او دا الله د کتاب فضیلت ور ټول کتابونو باندې داسې ده لکه د الله زما فضیلت په مخلوق باندې نو د الله ته ګور او چته مخلوق ته ګور برابرې دي شي معنی دا سره برابر نه نور کلامونه د دې کلام دا کلام د سره نور کلامونه برابرې دي نشي د دی وجه نه خو نبی عليه الصلاه والسلام چا چپ د آسماني کتابونو نا هم ځان برین ک په دې قران باندې وزانه مستغنی نه کو پدې قران باندې نو زمام او زه به د قیامت پر شفاعت نه کوم نو چې د مخلوق د آسماني کتابو نه چا ځان په دې قران کریم باندې مستغنینه کو مستغنینه کو الله اکبر لیسا مننا من لم يتغنب القران نو چې په دې ځان مستغنینه کاغه پیغمبر شفاعت نه کوم ځما امتي نه ده بس خپلخه خیر چې سکی یو دکیږي ک کی کی کی نصراني کیږي کی. نو چې پیغمبر د دا دا بارکه داسه وایي نو چې سوغ د مخلوق کتاب را واخلي او هغه د قران په مقابله کې پیش کړي او د الله په فضل او پر رحمت نو خوشالي کېده د به صحالي د به صحالي د او عمر شفارسو کې الله وې قران می در کړه د قرانا قران می درکړه د وسو فتس الون د دې قران مبارک بدن تاسو کوم او پیغمبر پاک وای د قیامت پر اس باندې با پیغمبر پاک وای زب وام ش ربي ارا بزما ان قوم متخذو هاذ القران مهجورا یا لازمه دې قوم ستاده کتاب شاته غرزولو زما دې قوم ستاده کتاب شاته غرزولو په ایمان هوا یا کدر کیمان وی او په چلې کې دی ایمان جوړ کړی چې د الله دربارې چهلته کې با الله وي اين ملوک الارض اين الجبابرا چرت دي یا زورور چرت دي داس مکه بادشاهان او الله بوي نن د چا د پاره اختیار دی لمان الملك اليوم او اينن بادشاه دي چا دا, دا د چا, چا بټ چون نه او په هغه دربار کې چې الله وي زبا اوس د قران ته پوس کوم ذبر د قران ته پوس کوم او پیغمبر پاک به ولادي او پیغمبر پاک به به شکایت او به تور افسوس د الله په دربار کې به شکوا چی اللہ زماد اللہ او غله کوي چې الله زما دي قوم زما د کتاب یا الله شاته غرزول او د الله غه دربار لګې دلی او طمنو چې د الله کتاب کې هدايت نشته د الله کتاب سره ټول راضي ستام په هغه ځای کې سہالتي رب العال تعالی له ځواب چې دا پیغمبر ګلآم دی خوای او هغه طرف تعالی قسم خوړلې چې زبته پوس کوم د قران کریم مبارک او دلته کې تد قران نه خلاف کې توه د قیامت پر استبستا صحه لي وزان له سوچوکا قران تکین قران زدا کچ اقیدہ و عمل طول عمر ک په تبلیغ کو ګرځي د شرک نوم بامز دا نه کی د شرک نوم بامز بس شرک... دا دا با شرک ایبی بوتان موتان چې کوم بوتان موتان د قران د اقیدې نه به در سره خبر نشي که طول عمر د بستر باندې ځان لا د اوګونه چې کم نه فوجو کې بوری پیدا کړه کنه نو کتا شرکو په جن د ناراضه دا بوري خود استاب فوجو کې داسې وشي او زاخو ال اخری سسړوي د قران هغه فضیلت مشغول تیاد قران د دې وجنه ا عالم تام حدیث کرازی الله من الmani دلته حدیث را نقل کړي من القاه الله الیه الاسلام وعلمه القران ثم شكل فاق كتب الله الفقر بین عینه الى یوم یلقو چاله چې الله اسلام غو ته نعمت ورکاو او د قران ا علمي ولا ورک دې بیام خلق ته خو او د خلقو تا دا خپل فقر اغا شکایتو نکی اللہ با در قیامت تر رز پوری در قیامت تر رز پوری د دا, دا پا دی تندی که فقر رولی او د به همیشه دا غصه دا غی چه مخلوق تی اخلد دی نفسم لاوازه کردی تعالی اللہ قرآن در کرده دی او تا سر الله دهکیچ زوخ من حیسو لای تصب روزی زما کاری به در کوم تاسو مونس کوی ی بعدتې بې زما کوی روزی به زه در او الله ویل چې زبه در کوم طب بیا مخلوک ت خللوواازې او مخلو خلکولا وکی ده الله بدې ځلی لکې داسې م کوه. الله اکبر هو خیرون دا قران کریم غره د میما د اعمالو نایماون چې داخله کې جمع کوي قول ارای تم دلیل عقلی وایا آیات اوس اور کړلې ما انزل الله لكم من الرزق ناسمانه چرالې ګل د الله تعالی دا رد په شرکی پھیلی باندې ناسمان آیات اوس اور کړلې باسمانه چرالې ګل الله تعالی تاسو لپاره می رزق یې پیدا کړی دي د سر روزینا فاجل تم ګرځوي تاسو دا غینا حرام وحلال حرام وحلال <سؤال> د یا الله الله بلکې تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړون کیه او سخیال له دا کسانو چې دروغ جوړی په الله تعالی باندې پر از د قیامت یعنی پر حق د ورځې د قیامت کې په حق د ورځې دروغ جوړی نو د دې خلکو سخیال نه منس جواب موضوع ده ما زا يفعل بهم د دسر بلا سکیږي بهشک الله تعالی هاو د فضلې په حال کومانه لیکن جمهور د خلقو شکر نو باسي وا ما تکونو فی شاننا او نه ته په او شان کې او نلواله تر دې قران نلواله ده دینا مین قران نه واللا تعملنا او د نه کوي عمل من عمل د عملنا இல்லله کونا کوم شوودले یو منګه پان سومانې حاضر ه ی تو فیزناار کاله چې تاسو شوو کوي في ی پدې وما زوبوان رب کا او نبيږ درفستاننا من قاللی قال نه پهدار د یو ضرري باې ف روض فزمکه کې واللا في سا مع اوونه پاسمان کې والله صه منظ کا او نه وړو کې د دینا ذات لري زرينا مبارک شي من ذالک د دې زرینا ولا اکبر من او او ورو کې یو کلوې نو چې هغه پارثوان نه ده نو مخلوق وسره ولی صدر کې داسې مګاوا داسې مګاوا چې دا ولې شفارسیان جوړه چې الله په هر څه عالم ده نو اتنبئون الله بما لا علم بالسموات ولا في الارض الله سپت نشته چې په مګاوا اسمان کسې کې کی ګه الله پر ذره ذره عالم نه نو استا په سوال عالم ده ته صل قبر والا لځ چې یا زتا توه موتي خدای ته وای ده صل الله ته وای الله بيدل در کی. الا ان اوليا الله بيشکه هماردار بيشکه دوستان د الله تعالی اوليا د الله تعالی لا خوف عليهم ولا هم يهزنون نبهي سره پدې باندې او نبه غم جنشي اوليا سوق دي الذين امنوا وكانوا يتقون الذين ذاك ساندي چې ما نه راړو پتو هيت په مسله باندې وكانوا اود يتقون چې ځان بچكيد شرک بشفاعتنا شفاعت قهريه قبرينا چې دا شركيات نه y no... تولې لویا جبې اچولې لوی پټکي ولې لوی خلک یې دا چين دا چغا لوی ل پړې اچولې دا چغي دا هیڅ نه دی دا اولیاء الله نه او د دې بارکه د امام ابن تیمیہ رحمه الله رحمتا وسعتن وافرتن کاملتن بهترین کتاب الفرقان بین اولیاء بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اغړ خبر کړل چې د دوستان د شیطان او دوستان د الله هغه سوق دي اډیر خفر کې هغه کړه نه ولیدې تنه وای چې پاوا کې بالوځي خپاوا کې الوتلو ولایاتي نو کار غو د ټول ننوي ولول الله سبحانه بیا او ولیدې تنه وای چې پا په اووبو باندې د پاسه ګرځي ګين ک په اووبو باندې د پاسه ګرځیدلې نو حضرت ډنڈوکرا بیا د ټول نه لوی ولید بیا اخه دا چې غروب کې چې دا سټو پوي لوي ښکته وباسي لوی د دندوکرا وخولي بیا د ټولو نه په دې باندې ولي نه کیږي وایا چې په بوګر دی او په ولی ولي نه کیږي ولی به با په دې باندې کیږي چې د الله اتبا او کید د الله د پیغمبر د سنتو اتبا او کی علي به ولي اگر ک یو کرامت په لاس باندې سرګ نه شي خو ته بیا الله اکبر الله اکبر د دې وژنا علامه برکویره مولا طریق محمدیه کې ذکر کړي هغه وای چې ابو زید بسپامي وایلې دي چې یو سړی تاسو صحیح کو چې هغه لر داسې کرامات ورکلې شوې دي چې هغه په اداره کې په واکه الوزی نو دوکاپې نه دو شو غره تر دې پوره چې ګور به چې د الله اوامر څنګه دا کې یو د نوایو ن الله څنګه ځانمنه کړي دې په دې خلک دو وای راشه چې ګوتا دل اخواګکم وګراجه په ګوتا دل شپوکم ګوتا دل اخواګکم یده مداري بچي وایه دا عالم دا کارو چې ګوت د لافاګکم او ګروه ده زموږه کرامت ده دو کې ورکه خلکو نظریات خراب خلکو له خدای له غرق دا استاو دارنګې شاه انور شاه کشمیری رحم الله ذکر کئ په هغه ماسره داسه وظیفه ده چې او کما نو زماده زړونه بده الله اکبر आवाज راځي او خلک به اوري هم داسه وظیفه مو ماسه خشته لیکن دا اس کمال وینه ده کمال داره اړځې دا د پیغمبر ته باوکا دا هیڅ کمال نه دی دای ته دا کمال ښکاری بابا د چللاس اتبیان بیان کې ذکر کای دا خبره چې ما کوم مخ ته وکړه د هغه بابا د چللاس خبره دا مود د زلول لالې الله دې خصاتی بابا د چللاس غوي وای کشر دا کمالي چې په واکه لوتل سړې ولایت تر اسې نو یې کار غبا د ټون نه لوی ولي او چې دغه په د ټون نه لوی چې کم نه بیا وليو د پاسه ګرځېدل ولایت وي دا اولیاء الله خو نیسو ولید ته نو وی ولید ته چې د الله د احکاماتو پابندی الله اکبر او ولایت من ملوه کرامت ستو وائی کرامت ستوي کرامت دی ته وی چې د یو ولی په لاس باندې نیک عامله چې د قران او د سنت تابې بدتی مشرک نه مداري پوډری چرسی بانګي جنايي غلاګر مداري منجاور نه دا دابکه شرایطی متبع د سنتی د د لاس باندې الله یو شه صادر کی چې د د پ اختیار کی نه لکه حضرت عمر په منبر باندې اولارد او ساریا رضی الله تعالی عنہ غار باندې خيجو دشمن را روانه حمله کوي حضرت عمر و یا ساریا الجبل الجبل را کوشو خلقته د دې پلا په خود کوي ویز خونیم پښوی آغ آواز د حضرت عمر الله د ساریه رضی الله تعالی عنہ آغ غون تورسو او آغ وی تاماله آواز راکړوازره عمر ته حضرت عمر ته پتامن لګیدل چې ما سويلې دي دا کرامت غیر اختیاری صادر شي الله اکبر دا نه چې ده ځان له مدارک ورکولې دا استوې دا کرامت کرامات او معجزات کی دا رنګې ښاغ با د باځې کې مداری تهوب کې دی کې فرق دی خلک پويګ نه پدای باندې ولی هغه دی چې بس متقې پرهیزګار او متقیدانه چې کتخ کتګوري ګوري ا شیخ صاحب کیسه کوي ترې د زین کومه ا دا درس کوي ا وي متقې چاته وي یی زمون کې لیکو دا ویو تاسو کلي کوو دا چې کم نه دا وی هغه شی بیا دا نه متقې چې کړه اللهم البشرا د دې اولیاء الله د خوش خو صبردا پځوند دنیا که په آخرت کې نشټله بد دې دل په پیسو د الله لاره ذالک هوال فوز العظیم دا راک بلویا یا وانا یحزن ک الذی ولا یحزن ک قول او غم جن نکی تعالی را و نه د دې خلکو الله الله دای چې دا چې دا شفاعت قهریا قبر یشت د دې غم جن نکی ولی ان لا عزت لله بشک عزت ټول پټول د الله په اختیار کې او دا اللہ تلاوری دن کے دے العلیم خبردار علا اینا للہ بیشک خبردار خب بیش خبردار بیشک خبردار الله تعالی پختہار کیدہ ان سو چھ پسماننوں کی دوان سو چھ بزمکہ کیدی و ما یتبعو الذین او آغ سو کوم د اللہ پختہار کیدی کتابداری کی داخله دا کو ما دا چتہ تابیداری کڑے دے خلق او آغ خلق چھ بلی ما سوا د اللہ تعالی نہ شریکان ما نس دا ازمکہ اسمان کی سو چھ دی دا د اللہ اختیار کیدی او دا کم خلق چھ وتہ د غیر اللہ نہ ما نور شریکان تا کم چھوی وئی دغه خالو کوم د الله په یښار کې د یوه مانا, مانا دا ده ما نه داټول الله تجزدي یا دا چې ما یتته بهلهځنا تا بداری نهەکە ماهفیشه تا بداری نهەکە کسانو چې رابللی ما سیوا د الله تا لانا نور ما رابلی نو په دای په دین کې تابعداري نه کوي شرکا د خپل شریکانو په دین کې دای بیا د خپل شریکانو ومن نه لکه نیکان بزرگان اغي تر امداد شوی او اغي نیکان او بزرگان هميشه د خبري رد کړي نه د خپل شریکانو تابعداري وکلا وینکل کنه لکه شیخ عبد القادر جیلاني طول عمر د شرکيات رد کړي او دوی سویه غره رس امدادونه کوي نو د خدای خپل شریکو ومن نه سره شریک یا انبيای کرام ته چغي او غدا انبیای کرام یوم اونہ منلا اغه خدای دې رد کړل یا ما یت یا دمانا چې ما یتبعو شرکا په حقیقت لذينا يدون من دون الله په حقیقت کې دا خلق د خپل شریکانو تابعداري هم نه کوي یا دمانا چې ما یتبعو الدلیل دا خلق چې کوم غیر الله را مدد کوي نو دید دلیل تابعداري نه کوي دې ځلټلیا ته څه روان دي دلیل ملل تنګوري دلیل درې چتا ګوري دې بو ځټلیات خرافات واهیات لهویات بکواسات اږي په سرواني دې دلیل ملل تنګوري دې تاسو ځان مستړکو موحب بوا کوم کو درس کوغه خلکو ته چې کم خلکو کی تالب دی درکو توب توب ته موږ دلیل نه وو دلیل مل نه نو دلیل پلان کې کوه تا پلان کې کوه تا یو کوه تا کوبل کوه تا اې لیکلې او د ځان او پا کابیرینو دومت دروغ جوڑی. ایت تب اونی لزننا. تابیدارینو کئی دی مگر دو گمانو. اون دی دی مگر اٹ کلوی. اونکے چه شفاعت قحریہ ثابت اینو اٹ کلوی. او اللذی جال لکم ال... لَیلا بل دلیا کلی د الله تعالی ذاته چګر زولې تاسو د پاره شبا لیت سکون فی د پاره آرام تاسو پدې کې وانهار او ګر تاسو پاره ان رازو ان مو بصیراله د دنیا کې مو بصیرانه روانه کله شوي مو صرمه نوکا روحانه کله شوي مان دې د پاره چې لیدلو کوي پکې کانا ان بے شک بعد کہ ہمہ دلائل توید دپاره دا قوم اسما اونچی خبر قبل خبره قبلئی چه خبره قبلوی نو دبل بللئی وقالوا اتخذ قالوا اتخذ الله ولدا زجر په اتخاذ الولد باندې او دلته کہ مراد تنایب او شفیده شیخ دکابل ګرام به ذکر کول و صرف دمرچ تعبیر تن په اتخاذ الولد کئ لیکن دک مراد د دی دیزا زا کید دی اتخاذ الولد نا چدا شफारس یا نو نایبانې قالوا اتخذ الله وی لیودای چنی ولدا الله تعالی نایب او شفا رسیانو سبحانا اول جواب تاک دے اللہ تعالی دے شفا رسیانو والغنی دے اللہ تعالی بے پروادے دے شفا رسیانو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دے اللہ تعالی پر اختیار کی دی آسا چی اسمانو کی و آسا چی پس مکا جواب شو سالورم جواب این این دا کم من سلطانیم تا سرا ست دلیل بیہازا پدے باندے تا سرا پدے ش قران وای نیشت قران وای نیشته الله اکبر قران رد گئی انبیاء د دې رد پاره راغلیو ائمه او د رد کړلې الله الله صحابه او د رد کړلې اعمالن قولن فعلن هر کس مته ریکه نو سرنګ چه کمنن دلائل خدا غدي نور دلائل خن دي اتان کو لون علی الله پین جواب ای وای تاسو ای وای تاسو په الله تعالی باندې ما هغه څو لالمون چې تاسو ته علم نشته دې ما دلیل سره نشته بیا ولي په زول خبره کې هو ای چې بشا ګان کسان چې جوړوي په الله تعالی باندې درو چې وای شفاعت شرکی او دا قبرونو شفاعت شته دې جشته دې شته دې چې دای جوړای په الله باندې درو لا چې شکا کسان جوڑای پا اللہ بندرو چاری با کامیاب نشی داید پانا سکا دا پا دی دنیا کیو بیا خاص منتوا پسیر ده بیا با اوسکو من داید عذاب سخت بی ما کانو یک فرونا چه پس سبب دا چې دای کفر کاؤ چه شفاعت شرکی قبری قبوری دای منان والاوی کافر دای کافر او صحن عذاب بولو ارکو ما عذاب بولو ارکو الله الله واتلو عليهم نبأ انو ها اوس درې مېسا او پدې کې درې نمونه واقعيا د نوح عليه السلام توصلام وګران نو عليه السلام په کوم کې شرک شروع شو د قبرنا او وي د شپارسې کول شي نه کې امام راجو وي پنن زمونه کې دایي مثال د دی خل کو د چې قبرونو ته پراتي مثال لوي دا کې نظیر دی الله اکبر وس ا شوروش نو غام رد کړی الله الله چاچ دا خبره منلې وا الله هغهش کوم د بچګړي چاچ نو منلې الله تسنس تبا برباد کړې دي نو د الله خبر د پیغمبر او منه د حضرت نوح تابش شفاعت قهریا کوبریا ممنه الله الله او واقعي د نو علي سلام د پاره تخويف د عذاب ذکر کړی او قران کریم کې دونو علی صلاتو سلام دواقي سرا او ابو یو دلته نشته او یو انکبوت کې نشته انکبوت عنکبوت آیات نمبر 41 کې خدا ولی دې د્વાړو ځایونو کې دبل مقصد دپاره ذکر کړي دلته د تخويف دپاره ذکر کړي چې ګوره چا شفاعت قهريا قبريا منو نو هغه یې متبا کړو چې ګاره مسلا او منو ورنه کومنو تاو ګوره او سوره عنکبوت کې دا بیان د مدیده لپاره ذکر کای ال دو بیا زنه اما هاوس مې وې راته ال ته د بیان د مدیده لپاره ذکر کای ک مطلب دا کستا نحنیم سوا کال عمر وو نو بیا ک دی وی نو بم مساله ذکر کې او دا بچ غوي چې شفاعت قهریا قبریا نشته او ابوদুল্লাহ او ابوদুল্লাহ الله باندې کوي سن جميعا بل قصد اظهار ان غيره ليس بمعبود ردل ما توهموا وتخيلوا قالو قالوا هاؤلاء شفاءنا عند الله دا چې مساله بکه هلا او تخصيص د واقعي دونو السلام دو واقع زکو شو چې داړو به هغه کومي چا غي ابو کې غرق شوي او د موسی عليه السلام د واقعي تخصيص زکو شو رسته چې کر گئی زکا چې دا اخیری آنگا قومو چوبو کی غرقشیو آخ... اول قوم چوبو کی غرقشیو دا دا قوم دا نو علیہ السلامو او اول قوم اخیری قوم چوبو کی غرقشیو دا قوم د موسیٰ علیہ السلامو الله اکبر واتلو عليهم اول ولا قديبان النبا انه خبر دون عليه ان كان كذر عليكم كچري دري گچري گراني ما قومي دري دل زمان وتذكري او پنداون نسيت وركم لا توكلت فسب الله اس ایت ته با کو کئتا سو امرکم بخل رای باندې و شرکا کوم اول د قبيله لافتونه دي مانه ودوم شورانکان کوم راو بلی تاسو خپل خدایان آ شفارو سيان چ ورتوي داواد صورت سر لاګو شپات او لګي چې ما زو کی لگا ثم لم يكن بعدين شيء امركم आकर السلام عليكم تسبان دي غمتن غانو ثم قزيليا بها بيسالو كي متا ولا تنذرونا او مولات مرا كي مال الله الله نرچي وي نر نو داش ولادي ميدان في ولاد دي نه نم سوا كلا ولاد دي مساله كي او مساله दास खलेला ربك اينن توينم بي ان نداوت قومي ليل و نهار ما يدخل قوم لا دعوت د دې مساله د تويده یو د شپې ورکلې یا الله چې سمرد ادم ورکلې فلم يزدهم دعائي الا فرارا یا الله دی زمان الله لا تخسيد لي دي خو هغه ټيم کې او نهنين سوا کال کې راجه کول دا چې اش پګو کسانو ایمان راول دي او نهنين سوا کال کې يا اش کسانو یا اتو کسانو او هغه کې عمر یاد کی و چې او سور نه خبره کوي وای زای مړه فاجو میو او مال کوي او دایرا لکنه یاره دای جمای مساله دا ګور د حضرت عمر په وخت کې سړی رازي حضرت عمر شي کم دل انکار پی نه کوي او پلان کې ټیم کې رازي هغه په کار نه کوي پلان کې سړیا دا پلان کې پکا بربانه ځان او ورځو استش파 به قبر نبی وکړه هغه روایت من غړت هغه شوې دنیا دروغ جوړ شوې دي عتبي ده ځانه جوړ کړي دي شرابي سالو هغه ده ځانه جوړ کړي دي ابو صادق دا حضرت علي رو... سره سماور دليل ثابت نه دي حضرت عمر دا کار کوله نو حضرت عمر په خپل د پیغمبر پاک قبر لولې نه راته په وخت د استسقا کې ولې تر د پیغمبر راوستو هغه ته ویچ راشه ته منسکه ولې هغه نه راته بیا پیغمبر قبر لبره غل وکنه و یری اجما ده اجما نه ده اجما د پدی باندي چې شفاعت په کوبور د انبیاء باندې او په کوبور د اولیاء باندې اجما ده پدی باندي جایز ده خو اجما ده چا ده د مشرکانو د مشرکانو اجما ده فاجمی امرکم او ک یجما و دو شورا کام راو بلید خپل شپارسیانه <تصفيق> الله جیبرت کوي بیا کنه دا څو قران ده عجيبه قران نه فا ان تولو ویم اس مولت مالا مرا کوئی سمرا نرا خبره کوي دا نه چه اوزاکی لگه سخت راشی تو ایرسو کم نانا کلاک خبره کو کلاک خبره قرآن سڑی نا غیرتی جوڑی پا خدای قسم د قرآن تا چه سڑی کی نی دا قرآن سڑی بلشن غیرتی کئی هر. څه ته دې تیار یې یا فاین تا ولو پسګه چیرته سمحوالو فما سالت کومین اجر پس وانه کومه تاسو نا مين اجرین د سمز دوری مزدوری زمام مگر په لا بانده او وم کونکلې شې ما ان اکونا د شمسو مین المسلمین د ول غړه کې خودون کنا فکذبوه اول مسلمین اول د مسلمین نشم غار کی خودنکونا اللہ اکبر سورع انام کی شو د نبی علیہ السلام بارا کے داننگی سورع یونس کے اوم داغا سے ترشیو's上 داننگی دلتا دونو علیہ السلام بارا کے انا من المسلمین سورع یونس کے 140 کے داننگی سورع نمل کے دا سورع نمل کے دا صلیمان علیہ السلام بارا کے برا اللہ اکبر اکبر ڈانو زائنو کی دنبیاو دا پارداس کلی میں استعمال شئی دا موسیٰ علیہ السلام بارا کی آراف کے ایک سو تریالیس کی ترشیو یوسف علیہ السلام پا بارا یوسف کی براشی ایک سو انا من المسلم ما دا لبز مسلمانانو چه ما مسلمان اطوفا نیمال مسلمین دا سی الفاظ براش بیا نو ماناسو دا ټول د امبیاو ته استعمال شوی دی اول د غاړه کې خودونکو نه هغه پخپلو متنو کې او غاړه الله ته خدي وا نو چې غاړه الله ته خدي وا نو معصومو، او بل دا چديس کراځینه سمت المؤمن طیرون، چې مؤمنان او مسلمانان اول د غي کامل مبس امبیاو کامل غاله کی نو کی ننسمت المؤمن الطیرن یعلق فی شجرتل جنته حتا یرجع الله الی جسدی الی یوم اب حتا یرجع الله الی جسدی یوم یبسو که قیامت پر اس پوری دا روح بیا بدن ته چکنده نشراتله غب الله الیین کده خایا او دک در ایمانان په حدیث کرا غلینی خ در ایمانان امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی مولا فیاو سند کی دا در لولو لو امامان جمع شویده pilih پس نینس بد درو کدیا تاسو نیاز ورکوم غلراو آ چاله راو چود سرا پکیشتای کی او غر ظلم غیلرا او غرق لمغا کسان لاتی نسبد درو کلو ایا تنو زمنګ تا او ګوراس رنگیش وان جام شو بیا را اوله دلونغا پس دینه امبیا ولرا قومونو دایتا پس راغلی وا کی دایتا په واځه حدلایل سرا ټول امبیا رد لما توهموا وتخیلوا حيث قال واولای شفاعه عند الله دا غی د پار راغلی رد د شفاعت قهریا فما كان يؤمنو بس نوغی چی معنی راوله اگر کافر دوغ وقتو ششفانت قهریا قبوری یمانو اگر یینا نانا منگنه منو فما كان يؤمنو و سمتات نمنو نمنو منگئی جما دا او دوا استاسو اجما دا دو قران او د انبیاء اجما دا پس څنګه کینوم چې ما نه راولې په سبب دا چې نسبته درونکو لپاره په دې باندې مخ کې د دینه پس داننګ مول لگاو منګه پزړنو د زیاتی کوونکو باندې اغا مشتکین به شفاعت ثم باس نامم با ده موسی دويما تفصیلی نمونه د حضرت موسا علیه السلام دی هغه له موږ هم پس دینه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون تا قوم راغتا په خپل د توحید سره مانس چتا سو شرک یاثم کوي دا څان م جوړای پس ای ځان غټ ځړلو وکانو قوم مجرمين او قوم مجرمه پس هر کاله چراغ هاي ته حق د طرفه زمون نه نویاږي به شکدا ها ما ها جادو سره ګندو او موسی عليه السلام ايو ايته سو حقتا هر کاله چراغ ايته سوتا اوس هرون ها دا چې دا جادو ده الان حال داري چې نه کامیابيږي جادوګران کز جادوګر ویني زبا کامیابيګم نه ويرا ته مونږ د ویاغې لید اجیتنا ایرا غلې ته چې واړه وي ته مونږ لرا اما د چې مونږ دلې دي باندې آبا انا اکابرین خپلوا وز مونږ د ته مونږ غړې زمونږ د اکابرینو مسلکو داون زمونږ د اکابرینو مسلک دې چې شپاره سي شي او دا بزرگان وغيرها سي دي شي دا مونږ چا شپلون جوړ کولې شي کړيدي دا شفاره سي کول شي زمونږه پاره فیس لا د معاش زمونږه کې دا تک کبيرين دنده واتكو نلکمل کبريا او د پاره چې یو مولا راغلو دا پوچه پوچه راوتی دې په دې مرغوس پوچه پوچه را پیدا شېو دي تمره <مارغس> غوسکه پوچھے پوچھے اغه چکه من په کا بریروان در دونه کوي دای دا وای چې دای د مشران شي دا مشرت غاړي وې فائدې ویخي پرغان خبره کوي کله اته وا سوبې بلهم قوم طاغون کله دا شرزمې قلیله ده ندام پرغون ویلو کله واي وای دای مشرات غاړي زوایا مړه مشرات دستان مبارک شي زوایا تمه مشره کړئ زہ وما نحنو اوینیو منگا لکماستان صرفارا بی مومین ان تصدیق قون کی وقال فرانو فرانو راو علی ماتا هر کسم ما جادوگر پوا هر کلاچ رال جادوگر نوی دیتا موسا علیہ السلام او غرزو ایتاسو آغا چو غرزو انکی آغا چو ایتاسو غرزو انکی هر کلاچو غرزو الانگئی قال موسا ما جئتم به سحر وی موسا علیہ السلام آغا چی رات لکی تاسو پاگئی بانده جادو اللہ و اللہ ان اللہ سیبتلو بے شک اللہ تعالی سیبتلو با تل با اثر بولا ختم کی مانسو باطل پرست ملیان اللہ دا غصی شرمی آچ میدان تنو شرمی الله ان الله بیشک اللہ تعالی لا یو صلحو اسلان کئی دا عمل د فساد کون کو او غالب بکی اللہ تعالی حق لرا فخ پلو پیسلو سرا ولو کری ها المجرمون اگر که بدگنی با فما کانا جا فما آمن نموسا پس ایمان رانن دا موسال سلاة و سلام بانده یا تصدیق د کو دا موسال سلاة و سلام اللہ زرگی انو سما من د یریناد فرغ نو د قوم دغنا ای افتینان د چزاب ور کی دیلرا تکلیف کی وا چیدیلرا سنو جوانانو ایمان ارالو دا دحې کو مساله کو رد شفات قهريا کو بورييا کو ګوراپن والي سلام باندې ایمان را له نو یا شپغو یا تو کسان او موسی عليه السلام هم سره ګونت خلکو فما امنى لموسى الا ذريته من قومه سلقون تا کہ خالق او سرا دین یری دلوم والے زکا وان فرعون خامہ بے شک فرعون لا الندر متکبر فلغفزمکا کہ خامہ بے شک دے ود زیات کونکنا وقال موسی او موسی علیہ السلام تسلی ورکہ خپل شاگردان لھا شاگردان ل بہ تسلی ورکہ وقال موسی موسی علیہ السلام یا قوم یو کو مزمک چریتا سچمان درال پتویدللا پاس بار باندې بار بار اوسه تاسو کې شرې تاسو مسلمانانو نو صبر وکړئ فقالوا عل الله توکل نو یې موږ بار دا شاگردان بم دعا غواري دعا با كوي وزان با كلا كوي پس وياي منغا بروسة پال لاباندي بروسة كري دا منغا اي ربز منغا مگر زوی منغا فتنة تن زائد شو للقوم ظالمين دا پانا دا قوم ظالم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او خلاسه راك منغلا پحفل میرو بانا ساد قوم كافر الله الله د قوم کافر نومږ اخلاص کې الله والله د قوم کافر نومږ اخلاص کې او دا دعا چې اوسم پچا باندې س تکلیف راشي او د دې وظیفه کې ربانا لا تجاننا فتنه للقوم الظالمين وننجنا برحمتك من القوم الكافرين الله به امداد کې او الله به دغه دشمن چې حقیقي دشمن وی الله به تسنس کې تباه کړي وی الله الله واو حينا الى موسى اوه كهله من موسى عليه السلام تلاخي ان انت بواعد برابر کي تاسو دواله قوم کومه ده پاردخ پن قوم ده پاردخ پن قوم مصر په مصر وکي يا قاهرا يا اسکندريا بيوتن كورن تاسو په كورن فلکه قبله تن قبله لراو تاسو منزلرا رائي جه کي منزلرا ماننه جمعهت کي دينه پري دي كورونو کي قبله زال جوړه کي ولتمنس کوي زانا كورونو د قبله او زهره ورک مومنان تا او اوه موسی ا رابز مونگا بشا کا ور کله د او دالو دغ تا دولو زین تا مالو نه په دنیا کې ربنا ای رب زمینگا انجام بیداشی چو گمرا بکی دی غن سبیل کا دلارستان خلقو لرا ای رب ای رب زمینگا ای تمیسو اپت راولی علی اموالهم پمالونو دا دای بانده بربادر راولی پمالونو دا دای بانده وشدد علی قلوبهم سختی راولی پزلودو دا دا دای بانده حلا یا را ولعابل الیم ما درد پوری چدای او ویني عذاب دردناک دای ایمان نراړي درد پوری چویني عذاب دردناک آ ایمان نراړي تر سوې چي عذاب نه دی یا الله مالونا ولا تسنس کې چکل دی ظالم ظلم انتحا تو رسیگی دا غدا فارب یاد دوا کے ربنا تمیس علام والیم علی قلوب فلا یومنو حتی ایراؤ الالیم اللہ واللہ قال قد اجیبت دعوتکوما اوے اللہ تعالی اللہ تا څنګه سره قبول کړې شوه دا و تو کومه دعا استان صد د والو دا و تو کومه السلام امین وایلو خو امین په کلارو نشي امین په کلار وغه په کلار په کلار د دې وجنا مخ کی دعا کی ور سره ذکر اونکلو او, او دا و تو کومه کی ور سره وکړو امین دعا دا امین دعا دا خو د دعا کی ور سره ذکر نکلو دعا صرف د اغا رانا کلکلاد چھ د موسی علی او د قبولیت وا کتره نو امین چونکو هغه میلو په پټانو هغه و سلام ذکر کو او امین دعا دا امین نو دعا دا دعوتکما دا وته ویل دینه صغرا شو چې شو دا صغرا او کبرا دا چې دوه په کلارویدو ربکم تزروا او خوفیا نو دا سره ګنده خبره ده چې امین په کلاروایخه امین په کلاروای دا نه چې بدتانو په شانته شوروشي او ما شوان زانتا که رئی خدایا پاک از منگ داوکی آمین پاک از منگ داوکی آمین او ما شوان زانتا که رئیلوه اتماع شای یا د غیر مقلدین و پشانتراشوی آمین پموسکو داید دا کری که شوروکی آمین بشارو آ شورو کری یا غید پار را گری آ چکم عدیسو که ثابیتی آزان لسا قبر دای خطن اللہ بلسا شای جوڑو فالستاقیما برابر شیتا سودوالا والا تتبیانی تابیداری میکو دلار دا کسان الله علمون شاین پوئیگی وجا وزن او نیم کلبن اسرایلالا البهر بدریا باندې پسور پسې شو دای پسې پیرون له کار داغو دو وجید ذولم او وعد او د دشمنینا تر دې پوره چکلون لان دیکھل غیلر غرقې دو را غیر کلا غل کې دو غرقې دو را غیر کلا نو قال امانتو الله ولعجب کلمه لخوا وبَيَّنَ لَهُمْ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو مِنَ الْمُسْلِمِينَ سنگا مدنے پر آخ کلی جائے سے لوئی مدنے کول بھیا لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل لوئی مدنے پر آخ کلی خواہا. چھتا قبل ادا بھیا قالا اویدو آمن تو ایمان دارده ما چه بیشاک شان دارده چه نشته ها جت روایل اللذی مگر آغا ها جت رواده آغا ذاتو چه ایمان دارده پاگی بانده بنید آغا بان